Mai napon át nézni azt, amit már ezt előrevetítettem egy kicsit, hogy Nehémiásnak a, a, az életéből mit láthatunk. Mert hogy van egy, egy férfi, aki egy kiemelt, mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen kényelmes pozícióból indul, ugye ő eredetileg a királynak ugye a, a pohárnoka, tehát egy jó pozícióban van, és azt látjuk, hogy elmegy, egy, belevág egy olyan kalandba, ami, már bocsánat, hogy a kaland egy kalandos dologba vág bele így pontosan, ami nagyon felforgatja mind az ő életét, hatalmas, méret, fizikai méretekben is hatalmas, meg, meg történelmelek is hatalmas dolgot tesz, meg látjuk, hogy lelkileg is hatalmas dolgokat történnek így rajta keresztül. És, így egy Gondolkoztam majd, hogy most akkor mihez is, mi is kezünk Nehémiással. Mert szép Nehémiás könyvét, mindent megnéztünk, volt, hogy két versenyként haladtunk, volt, hogy megnéztünk két fejezetet is egyszerre. De nagyon sok mindent megtanultunk erről a történetre. Most már így van egy képünk róla, hogy hogy is nézett ki ez a falépítés, kicsit beletekintettünk esdrás munkájába, Zerubáberről is volt szó. Tudjuk most már, hogy nagyjából mi zajlott ekkor. De van egy olyan igeves a zsidók 13 7 nézzük is meg, jó, zsidók 13 hét, ami egyfajta mottója, vagy inkább a, a, a nagy kérdésemnek a mai tanításnak, meg, meg alapvetően mihez is kezdünk, mire megyünk mindenki miessal. Zsidók 13 hét, azt mondja a szerző, hogy emlékezzetek meg előjáróitokról, akik Isten beszédét hirdették nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Ez valahogy úgy lehetne elképzelni, mint amikor van egy temetés, és ö, azt mondják el, ugye, hogy, hát, hogy mi, hogyan is, milyen is volt az az ember. Ez azért fura, mert általában a olyan emberek vannak, akik tudják, hogy milyen volt az az ember. És ö, voltam, hát nem olyan nagyon sok temetésem, mert hát hála Istennek, hogy még úgy sok rokonom él, de voltam egy pár temetésen, és voltam amelyik ilyen, ilyen, ilyen történelmi megemlékezés volt hogy például a nagybátyám, ő, ő híres, híres, hát közgazdász volt alapvetően, de hogy bonyhádról, szülővárosomról több könyvet is írt, és róla nevezték a könyvtárat. Tehát róla egy ilyen megemlékezés volt, hogy ki is volt, mit is. Tehát felolvasták a nekrológnak ugye amikor, hogy, hogy ilyen furcsa igeidőben felolvassák, hogy ezután oda szerűen, egy lezárt életrajzot, és volt egy ilyen megemlékezés róla. De azt gondolom, amiről itt olvassunk a zsidókhoz levélben, hogy nézzük meg, nézzük, figyeljetek életük végre és kövessétek hitüket, ez egy nagyon ö, ö, mély, sokkal mélyebb dolog. Hasonlít erre a nekrológra, de, ö, de mégis egy mélyebb dolog. És nagyon érdekes volt, amikor nagymamám meghalt, ő 82 éves volt, és ö, hát a szabad mondani, a legjobb temetés volt, amin eddig voltam. Leginkább azért, mert hogy egy békesség volt, tehát így nem egyszerű körülmények között élt, a halálra se volt az a könnyű, elalszik, és nem kell föl, dolog, de hogy egy unokatesommal alatt beszélgettük, hogy, hogy milyen jó fej volt a mama, És hogy igazából nem tudtunk így így, így gyászolni felettem, mert olyan öröm volt bennünk, hogy, hogy a mama, ő most már, neki már nincsen többi betegsége, nem fáj a lába. Amióta az tudtam mindig valahogy fájtalában, nem fáj a lába többet, és hogy ő istennál van, és hogy milyen jó fej nagyománk volt. És hú, és emlékszem, amikor gyerekkorunkban is ilyen sztorizgattunk, és ilyen nagyon jó élmény volt. És a pásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy, hogy arról beszélt, hogy, hogy mik voltak a mamának azok a hitbeli cselekedetei, mik voltak azok a Krisztusért hozott áldozatok, amik, meg mik voltak azok, amit itt tett, amik, amik Jézusra mutatnak. És valahogy ezt láttam abban a temetésben, és kicsit ezt most, szeretném most is, hogyha megnéznénk, hogy, hogy figyelni életük végére. Hát nem csak a végét nézt, néztük meg azon a temetésen, vagy nem csak arról volt szó, hanem ilyen. 20 éves korától kezdődő el élete végéig időszak, és, és kövessétek a hitüket, ezt olvassuk itt. Vannak olyan emberek, akikre felnézhetünk, és úgy gondolom, hogy mindannyian olyanok vagyunk, akikre valamilyen szinten, ha nem is fel, de megnézhetünk. Tehát mindenkit megnézni meg lehet, felnézni, ha nem is. És ö, ö, ugyanúgy, a nagymamámnál is ez a... Nem az volt a lényeg, hogy nagymamám milyen volt, hanem, hogy az a Krisztus... Milyen, akiről az életét érte. És kicsit ezt szeretném megnézni, hogy ha, ha ne, nem kicsit nagyon, ezt szeretném megnézni, hogy, hogy milyen volt nehémiás, de legfőképpen nem nehémiás a lényeg, hanem hogy, hogy mit érthetünk meg Istenről. És minden egyes ilyen elmondott dolognak az a lényege, általában a világi az a lényeg, hogy az az ember az legyenek glóriája neki, hogy csak a jóról legyen szó, hogy halottról vagy jót, vagy semmit. A nagymamemnál arról volt szó, hogy, hogy, hogy, hogy milyen egy, egy Krisztus követő élet elejétől végéig egy lezárt, elkezet és lezárt emberi élet. És most pedig azt szeretném megnézni, hogy, hogy, hogy, hogy mi az, amit mi tanulhatunk, amit példát vehetünk Nehémiásról. Mi volt Nehémiás hite, amit a zsidók 13 7. szerint nekünk követnünk kell? Mert hogyha megtanultuk Nehémiás életét görög, mindenféle. Ja, ott nem volt annyira görög, héberül, meg nem tudok. de Megnéztük a történelmi tényeket, meg hogy épült föl a város, meg kik voltak az ellenségek, meg minden. Ez mind semmit ér, hogyha nincsen valami, amit tovább tudunk belőle vinni. A történelem is arról szól, hogy tanulunk az ősök, elvileg tanulunk az ősök hibáiból. Aztán újra megcsináljuk azokat, de ez most egy másik dolog. És ezt szeretném ö, megtenni. Nehémiásról, hát egy Lelki szuperhős látunk, azért azt szóljuk, be, neki is megvoltak a maga hibái, de ezen modern superhős teljesen belefér, hogy nem makulátlan, neki is van, voltak ilyen sötétebb részei. De azt látjuk, hogy egy bátor példamutató vezető. Akkor fölépített a falat, egy, egy nagy építő, egy, a kordávincsie, vagy nem is tudom, minek lehetne hívni. Isten elkötelezett és engedelmes embere. A népről gondoskodó, határozottan kiáll az igazság és az, az igazság mellett és az elnyomás ellen. Azt láttuk, hogy azért, na, egy... Tehát szeretnénk egy ilyen, ilyen... Ilyen politikusokkal szeretnénk tele a parlamentünket, meg a városunkat, meg mi magunk is ilyenekkel szeretnénk várni, hogy ilyen... Ú, ezek azért jók. És... Gondoljunk vele, hogy... bocsátom, hogy nem szeretnék senkiben ö, negatív érzéseket kelteni, nem szeretnék senkit kárhoztatni, mert annak az... az... az rossz. Tehát a jó gyümölcs nem volt még a kárhoztatásból. De egy kicsit gondolkozzatok el rajta, hogy ti mit szeretnétek, hogy mondjanak róla, mondjuk lesz majd a Golgot a története, és az majd egyszer egy, mondjuk 150 év múlva egyszer egy tanításban a Győri Golgot a szóba kerül, és akkor így mondják szépen sorba a neveket, és akkor így mondanak róla valamit, hogy mi állt ott mögöttetek abba, ebbe a történelemkönyvbe. Itt most nem az, hogy élt tíz éve, evel volna ebbe, csak itt nem erről van szó, hanem hogy lelki dolgokban mit szeretnétek látni. Esztergomiaknak az esztergomi könyvről. van szó. Ö, mit szeretnétek ott látni? Hogy, hogy mit mondjanak rólatok az emberek? Hogy mi ennek, nem az, hogy mit mondanak, hanem, hogy mi az igazság, mi a valóság, mi az, amit egy temetésen elmondhatnak. Mert biztos vagyok, hogy nehényes temetés, nem olvassuk, hogy hogyan halt meg meg ilyesmi, de nehémiás temetésen biztos, hogy szóba került azért, hogy fölépített a várfat, és mennyire Isten, Isten követ, mennyire Istennek oda szánt élete volt hogy még öreg korába is megverte és megtépázta és megeskette az embereket, hogy nem fogják a lányaikat, ezt olvassuk ugye a Nehéviest 13, hogy nem fogják a lányaikat, meg a fiaikat odaadni, hogy kapcsolatok lőcével, hát hadd melegítsen egy kicsit az is. Tehát, hogy megtépte az embereket öreg korára. biztos, hogy ezt is elmondták a temetésén, és voltak az első sorban, akik jelentkeztek, igen, engem is megtépett. Vannak ilyen, ilyen gondol, csak gondolkozzatok egy picit ezen el, hogy mit szeretnétek, hogy rólatok mondjanak. Mi legyen az, mi legyen az ami igazság rólatok? É, és eh, ahhoz, hogy megnézzük, hogy, hogy Nehémiástól mit tudunk tanulni a zsidók 13 hét parancsa szerint, ahhoz nézzük meg azt, hogy, hogy milyen volt, mit mondott, mit tett, mi lett az eredménye annak, amit Nehémiás tett, amiről Nehémiásról olvasunk, hogy megtudhatunk róla, meg alapvetően Nehémiás könyvéről. Úgyhogy elkezdjük ö, boncolgatni, az elején egy kicsit részletesebben, utána egyre nagyobb léptekbe haladunk, mert ott már egy több név van, meg, történelmi tény, ezeknél nem szeretnék nagyon leragadni, meg még egyszer elmondani azt, amiket akkor mondtam, amikor épp azt az azt vettük, mert nézzük végig hogy, hogy mit látunk. A Nehémiás 1, 1 3 ig azt látjuk, ugye, hogy, hogy Jeruzsálem híre, hogy milyen állapotban Jeruzsálem eljut Nehémiáshoz. Ugye, hogy robongban van a várfal, leletrombolva lett rombolva, egy lapatlan Terület majd majdhogy nem, ugye a templom már van építve, ezt tudjuk ugyanies nevesék, mert felépítették a templomot ekkor. És aztán a negyedik versben pedig azt olvassuk, hogy ez a fordulópont igazából Nehémias eddigi nyugodt életében kap egy rossz hírt, és azt olvassuk, hogy amikor meghallottam ezeket, napokon, kere, napokon át ültem, sírtam és keseregtem, bőjtöltem és imádkoztam mennyisten előtt. Azt látjuk, hogy nagyon mélyen megérinti Nehémiast ez, ez a helyzet, de nem gyászol. Könnyű összetéveszteni az, amit csinál a gyászszal, de itt nem egy gyászt látunk. És azt mondom, ez egy nagyon fontos ö, tulajdonsága annak, aki, aki szeretne Istenért nagy dolgokat tenni. Mert imádkozik és böjtöl, ezt olvassuk. Jó, sír is és kesereg, de böjtöl és imádkoztam. Böjtöltem és imádkoztam a Isten előtt. Látunk, látunk egy tenni akarást. Nem az van, jaj, de rossz, jaj, de rossz vége, hanem azt mondja, hogy jaj, de rossz, te mit tudnék tenni Istenem, mutasd meg, hogy nekem mit kell tenni. Bőjtödök, imádkozok, ott van ez a szívemben, érzem, a rám szakad a súlya, de hogy én akarok tenni valamit. És ebből azt tudjuk, aztán tudjuk megtanulni, hogy ha, ha Isten elem rossz helyzeteket, embereknek a, a sorsát, oda tudjátok, hogy van, hogy így megérint, hogy igen, az előttem, előtte lévő tíz embernek a hasonló helyzetű emberek nem érintett meg a sors, persze sajnálom őket, de ilyenek az emberek, ezért akarok azért az emberrel valamit tenni. Vagy, vagy én akarok, akarok ezen a területen valamit tenni egy szolgálatba. 52 másik szolgálat van, de neked az ötvenharmadik az, amit Isten így a szívedre rak, hogy így igen, ezért tegyél. És ha ilyen helyzetek vannak, akkor ne sajnálkozzak hanem keressem Isten, hogy mit akar rajtam keresztül tenni. Hogyan akarja Isten azt a helyzetet megoldani, hogyan akarja annak az embernek az életében változást hozni, hogyan akarja, hogy megismerje az ember őt. Mennyire más a különbség? Hogyan reagálok egy, egy, egy rossz hírre, egy nehéz sorsra, egy tragédiára? Elkeserít? Vagy, vagy Istenhez mondjuk, hogy Istenem, nekem van feladatom, és ha igen, akkor micsoda? Mert látom, hogy itt van, feladat van, csak nem tudom, hogy nekem kell lecsinálnom, vagy nem, és ha igen, akkor mutasd. És itt már látunk egy, egy, egy nagy elhatározódást, egy nagy ász helyett ima hozzáállásban. És ez az, ami, ami ezt az elhívásra hajlamos, hajlandóságát mutatja Nehémiásnak. Ha nem ilyen lett volna a szíve, hanem csak egy kesergő Nehémiás, akkor itt sem otthagyta volna, legyél csak pohárnak. De Isten azt mondta, hogy én téged, akkor elkezdenek használni. És ugyan ezt látjuk a... a János 11, 11 ben is. János evangélium 11, micsoda lapozatok oda. Úgyanóssal a János 11. Itt ugye Lázár feltámasztását, feltámadásáról olvashatunk, a 11-től 17-ig olvassam, aztán pedig a 33 tól 44-ig, 11-től. Ezeket mondta Jézus, majd hozzátette, Lázár, ami barátunk, elalud, de elmegyek, hogy Tanítványai erre azt mondták, Uram, ha elalud, meggyógyul. Pedig Jézus annak haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy állomnak halvásáról szól. Akkor Jézus megmondta nekik nyíltan, Lázár meghalt, de miattatok, hogy higgyetek, örülök, hogy nem voltam ott. Menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveznek, azt mondta a menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Amikor Jézus megérkezett, megtudta, hogy Lázár már négy napja a sírban van. 33-tól. Amikor Jézus látta, hogy sír, Mária sír, és sírnak a vele jött zsidók is még felindult és megrendült. Azt kérdezte, hová helyezték ők? Azt mondták neki, jöjjön és láss meg. Akkor könnyekre fakadt Jézus. A zsidók pedig azt mondták, íme mennyire szerette. Némelyek közülük azt mondták, nem, de megtette volna, hogy a aki a vakszemét megnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Jézus pedig még mindig mélyen felindul volna ment a sírhoz, az pedig egy barlang volt, és egy kőfeküdt rajta. Azt mondta Jézus, vegyétek el a követ. Az elhúgy nővére Márta pedig azt mondta, uram, már szaga van, hiszem negyednapos. Mire Jézus így válaszolt, nem, de megmondtam neked, hogyha hiszen meglátod, majd Isten dicsőségét. Akkor elmozdították a követ, Jézus pedig felemelte a szemét az égre, és azt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezeket mondta, hangosan kiálltak. Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, a pójába csavarva, és az arcszekendővel körülkötve, e akkor így szólt hozzájuk Jézus, vegyétek, vegyétek le róla, hadd menjen. Látjuk azt, hogy Jézus tisztában legelején azzal, hogy meghalt Pázár. Oda megy, és azt olvassuk, hogy sír, megrendül, és olvassuk hogy Jézus sírt. Látjuk azt, hogy Jézus és meg volt minden nehémiásba, Képes volt megtörni a nehézségeket, de mit látunk? Ugyanúgy, ahogy Jézus is azt mondta, hogy én tudom, már az elején megmondta, Azért olvastuk fel az előttel lévő szakasz. Az elején megmondta, hogy ez azért van, hogy, meg, hogy lássátok Isten, Isten hatalmát. És Jézus sír, de mégis tudja, hogy neki mi a teendője. Nem kesereg, nem gyászol, sír, megérinti, ő, de ott van benne az, hogy én nekem feladatom van, és Isten ezt fel akarja használni. nehémiás is sír, de tudja azt, hogy Isten fel akarja ezt az egész szomorú helyzetet használni arra, hogy valami csodálatos dolgot csináljon. És ebből egy csodálatos dolog lesz, mert felépül újra Jeruzsálem, és, és a népben nagyon komoly lelkiváltozások is elindulnak. E, és minden nehézség, minden, ami összetöri az életünket, az lehetőséget ad arra, hogy Isten, Isten dolgozzon. Minden egyes probléma az egy, az egy áldás mag. Minden egyes dolog, ami összetöri a szívemet, az egy áldásnak a magja. Kérdés, hogy azzal a magot azt fogom, berakom egy dobozba és elásom. Vagy azt mondom, hogy előtt a doboz nem jön, a doboz lebomlik, mondjuk berakom a fiókba. Vagy azt mondom, hogy én azt, azt a nehézséget azt, azt berakom Isten folyamatába. És megkérdezom, Istenem, mit akarsz, ezzel a maggal ültessen az én feladatom, vagy másé És ha Isten azt mondja, hogy, hogy menjek, akkor én megyek és csinálom. És aztán ezt látjuk a Nehémiás ötben ennek a folyamatnak a, az istennel való kommunikációja, tehát az Nehémiás 1, 5, 11 ben ahogy Nehémiás imádkozik, és emlékeztek, megnéztük, hogy mi volt a felépítésének az imádnak. Először is dicsőíti Istent, aztán magát bűnösnek ismeri -e, megemlékezik Isten kegyelméről, és kéri Isten áldását az ő elhatározására. Látjuk, hogy itt megtörténik ez a, ez a válaszadás Istentől. És nagyon érdekes az, hogy... hogy mik voltak ezek a lépések, és mi... mi ez egy kulcsfontosság volt egyébként az ima. Mert látjuk azt, hogy Nehémiásban volt Isten félelem, volt ö, Isten ismeret, ismerte Isten személyesen, tudta, hogy Isten mit mondott, tudta, hogy neki kicsoda Isten. És volt egy, ö, egy Istenbe vetett teljes bizalom. Egy ilyen mindent egy lapra teszek föl. és látjuk, hogy ez később megtörténik. És... Ö, nagyon érdekes, hogy a valóság felismerése az, az így nem lenyom, hanem az felemel. Amikor Isten valóságát meglátom, meglátom egy dolognak a valódi mélységét, meglátom egy szenvedésben a, azt a szellemi nyomort, hogy valakinek mondjuk nem csak a fizikai van romokban, hanem Isten teljesen elszakítva él, akkor ennek a felismerése az nem lehúzni fog mint ahogy Nehémiás sem lehúzta, és Jézust is a halott Lázár nem lehúzta, hanem, hanem azt mondta, hogy igen, cselekedni fogok. És azt gondolom, hogy ha, ha, ha ismerem Istent, és elismerem őt Uramnak, és felismerem a kegyelmét, akkor, akkor bátran fogok tőle tudni áldásokat kérni. Egy gyenge Istentől nem fogok tudni. De az erős Istentől, akit én megismerek, akit Nehémiás is felismert, tőle fogok tudni bátran kérni, hogy áld meg, áld meg az én... Ugye ezt olvassuk a, az első fejezet végén, hogy kérlek Uram, füled legyen figyelmes szolgált könyörgésére, és szolgált könyörgésére, aki kedvüket lelik abba, hogy félik nevedet, és agy most kérlek, jó előmenetet szolgáldnak, és enged hogy kegyelmet találjam a férfi előtt, én ugyanis a királypohárnoka voltam. Bátran oldod Istenhez, mert ismeri. Ez is egy nagyon fontos dolog. Bátorságunk lehet abból, hogy ismerjük az élő Istent. És ha ismerjük az élő Istent, akkor bátrabb leszünk. Ha ismered Isten, de amit látsz az elbátor tanít, akkor gondolkozz el, mert akkor lehet, hogy nem Isten nézed éppen, hanem egy valamilyen teológia-alkotta Isten formájú valamit. Ha ismerem Istent, akkor bátran fogok oda menni hozzá. És ezt látjuk az Abcsel 3 a 4 10. versig, amikor ezt ö, később meg fogjuk nézni, melyiket a következő könyv az apostolok cselekedetei lesz. Mindenki közösségforongabb rá legfőképpen, mert nagyon kemény olvasmány. Az Apcsá 3-ban van az, hogy, ö, hogy Péter bátran mondja azt, hogy a Názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Tudod, hogy néz rám, meg rájuk nézett, hogy na, le ebből, ebből lesz ló, és azt mondja, hogy aranyom, ez nincsen, de ami van, azt neked adom. A Názereti Jézus Krisztus nevében kell fel és járj. És ö, nézzük is meg, jó, ezt azért három. 4 10. Uh, És igen, a hetedik versben azt olvasjuk, hogy és jobb kezénél Péter megfogta ezt a ö, ö, Sánta embert, tehát jobb kezénél fogva felsegítette, úgyhogy azonnal megerősödött a lába és a bokája. Én ezt Péter nem hiszem, hogy ő csinálta, hogy így, na, ebből lesz valami. Megfogta, és itt fölemelte. Péter, tudjuk, hogy egy hirtelen ember volt, valószínűleg itt is ez történt, hogy megfogta, és fölemelte. Ez a bátorság az, ami Isten ismeretéből fakad. Ez az a bátorság, amivel Nehémiás azt csinálta, hogy bemegyek, bemegyek a király elé. És ez az a bátorság, ami nekünk is meg tudja adni azt, hogy mikor látunk egy nehézséget, akkor nem félni fogunk, hanem azt mondjuk, hogy Istenem, ha te engem használni akarsz, akkor, akkor én megyek, mert nincs mitől félnem, mert te vagy az az Isten, aki engem küldesz. És akkor a Nehimiás 2-ben azt olvassuk az első tíz versben, hogy ö, bemegy a király elő, hogy egy lakoma van, és ő szomorú, mert ugye tudjuk azt, hogy, hogy nem volt a fájdalom Jeruzsálem, kiránt érzett fájdalom Nehimiásból, és ott van az arca, az a szomorúság, és a király megkérdezi, hogy na most, na most mi van? És akkor olvassuk, hogy Nehimiás nem mert ő sosem volt szomorú a király előtt, már pedig a király előtt nem szabad szomorúnak lenni, főleg egy lakoma közepén. És... Ö, Leteszi így, így a király elé, ami a szívén van, és Isten pedig megáldja. Megkap mindent, amit kér, pofátlan dolgokat kér. Figyelj, adjál már ö, diplomáciai leveleket, hogy, hogy mindenhol átmensek, mindenféle ö, probléma nélkül. Meg, ö, ha már, ha már tol van a kezedbe, akkor légy szíves, már írjál a, a, a fő erdésznek, hogy adjon fát a templomhoz, a falakhoz, a kapukhoz, meg a házamhoz. És mit olvasunk? Nem azzal, hogy a király húzta a száját, hanem azt mondta, hogy oké, okay, de azért ne esem bátodásra, de én megadok egy kisebb adsereget is. Na ez az, amikor egy bátorságból elindulunk, és Isten is igazolja magát. Emlékeztek, ezt mondtam, hogy Isten nem lök előre minket, hogy na mennyi lássuk meddig jött. Hanem Isten így velünk együtt jön. Azt mondja, hogy menjünk erre, akkor nem azt mondja, hogy én menjek, hanem azt mondja, hogy gyere velem erre az útra. És ezt látjuk itt is. És, ha elhiszem azt, hogy Isten engem küld, hogy Isten valamit a szívemre rak, akkor, és hogy nekem az feladatom, akkor menjek bátran, mert Isten velem fog tartani. És ez azt jelenti, hogy bízok Istennek az Úrságában, az, hogy ő egy Úr, ebben én bízok, hogy Úr. Tehát uralkodik, tehát birtokol mindent. És birtokol és elküld, az miért ne adná meg? Van egy nagyon-nagyon jó történet az 1 Samuel 14-ben, is történet, tehát Sámúl első könyve 14, 6-tól 15-ig, egy harci cselekményről olvashatunk. Egy Sámúl 14, 6-tól 15-ig. Jonathan pedig azt mondta a fegyverhordozójának, gyere menjünk át ezeken a, ezeken a körülmet életleneknek menjünk, át ezeknek a körülmetéletlenek az előörséhez, talán tenni fog valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy kevés ember átaszta le Itt a filiszteusok már nyaggatták meg, támadták meg, zargatták a zsidókat, tehát egy, láttuk egy problémát, és úgy látszik, hogy Anatának ez a szívén van ez a probléma. Fegyverhordozója így felett neki, tég mindent a szíved szerint. Indulj, indulj el e én veled leszek kívánságot szerint. Jonatán pedig ezt mondta: rajta, kér menjünk föl ezekhez az emberekhez, és mutassuk meg nekik magunkat. Ha azt mondják nekünk, várjatok, még odaérkezünk hozzátok, akkor álljunk meg a helyünkön, és nem menjünk föl hozzájuk. Ha azonban azt mondják, gyertek csak föl mi hozzánk, akkor menjünk föl, mert a kezünkbe adta őket az Úr. Ez legyen számunkra a jel. Van egy nagy bátorság. Mármint egy nagy száj. Addig meg vagyunk. Tizenegyedik vers. Amikor pedig megmutatták magukat mindketten a filiszteusok elősének, azt mondták a filiszteusok, Nézd csak, a héberek előjöttek a barlangokból, aholvá rejtőztek. És néhányan az elős tagjai közül azt mondták Jonátának és a fegyverhordozójának, Gyertek fel hozzánk, mondjuk nektek valamit. Aha, persze. Ekkor azt mondta Jonátán a fegyverhordozójának, Gyere fel utána, mert az Úr Izrael kezébe adta őket. Na, itt most akkor ő 19 lapot húz és fölmászott Jonátán négy kézláb, tehát valami ilyesmi hegyet képzeljetek el, aminek a tetején ott vannak a felfegyverzett fidiszteusok, ő négy kézláb mászik fölharcolni, és fölmászott Jonathan négykézláb, és utána a fegyverhordozója is. Hullottak a filiszteusok Jonathan előtt, és fegyverhordozója előtt is sokat megölt a nyomában. Így történt az első ütközet, melyben Jonathan és fegyverhordozója mintegy húsz embert ölt meg egy holt szántóföld félbarázda Hoszni területén. Egy négykézláb mászásból egy győzelem lett. A négykézláb fölfelé. Kúszás-mászásba. Hát tegnap megmásztuk a csobáncot, és hát nem négykéznáb, de azért csak, tehát két napon mentem, de hát mire fölértem, akkor az volt, hogy. <tosz> Jonathan négykézláb fölmászik, és húsz embert megöl. Na, ez a bátorság, amiről az előbb beszéltem. Azt mondom, hogy Isten engem használni akar valamire, akkor megyek. Még ha négykéznáb mászok is oda, és minden az ellen beszél, hogy Isten megáldotta ezt a helyzetet, mert katonailag egy bukó helyzet, hegynek fölfelé támadni. Minden fölérsz elfáradt. Lefelé, meg vissza, lendület, meg lehet köbeket dobálni, meg minden. Tehát ez a bátorság az, hogy, hogy önután bízik Istenben, és is, ugye a Isten, bízik Istenben is tudja róla, hogy a lehetetlent lehetség, lehetségesét fogja tenni. Ahogy Nehemiás is tudta azt, hogy Isten lehetségesét fogja tenni azt, hogy egy megszállt népnek a, a fővárosa felépítését a megszálló ország vezetője jóvá fogja hagyni. Ez lehetetlen, ilyen nincsen de mégis volt, mert Isten azt mondta, hogy én ezt akarom, és Isten megtette, és Nehémiás meg azt mondta, hogy én ebben bízok. És aztán a Nehémiás 3 azt olvassuk, hogy, hogy mindenki elkezd építkezni. A Nehémiás körbejárja a falakat, elmondja, hogy na egyébként azért jöttünk, hogy fölépítsük a falakat, és azt mondja hogy mindenki, hogy menjünk és csináljuk. És akkor olvasunk arról, hogy... Ilyen kenőcskészítők, meg ékszerészek, meg nagyon sokféle nem falépítő ember, meg hát a kenőcskészítő és az ékszerés sem az a, az a nehéz fizikai munkát végző ember, de látjuk azt, hogy a vezetőktől kezdve mindenkinek kell építkezni. És ez is egy fontos tanulság, hogy amikor Isten elhív, akkor, ö, akkor nem azt nézem, hogy alkalmas vagyok, vagy alkalmatlan vagyok-e. A 127. Zsoltában azt olvasjuk, hogy ha az Úr nem építi a várost, akkor hiába dolgoznak az építők. Nem azt mondja, hogy a készítők, hanem az építők. Tehát a szakember is hiába dolgozik, ha az Úr nem építi. Az őr, kiképzett katonáról beszélünk, hiába őrködik, ha az úr nem őrzi a várost, akkor igazából haza is mehet. És ugyanez igaz arra is, hogy amikor Isten azt mondja, hogy én meg fogom áldani, akkor nem kell építő, nem kell őr, hanem akkor készítők, meg arisztokraták, vagy hát... Hogy mindenki, az administratív dolgozók, meg, meg ékszerkészítők is ugyanúgy helyt fognak állni. Miért? Mert Isten az, aki épít. Isten az, aki elkölte a nehémiást, Isten az, aki megáldotta egészen addig. Miért szállnak ki Isten most ebből a dologból? Ez <gül> eléggé gonosz dolog lenne, hogy na ideig eljöttem most már, hogy elaludt a gyanújuk, na most. De nem ez történik, hanem Isten megáldja őket. És ha látom azt, hogy Isten használni tudna, akkor ne az alkalmasságomat nézzem. Kettő okból. Mert Isten amúgy is alkalmassá tud tenni, a másik, hogy nem tudok elég alkalmasnak lenni Istenhez. Tehát nincs az az ember, aki ezt a projektet vég tudna így csinálni, és hogy ezt ténylegesen megtervezni még meg lehet, de az, hogy végcsinálni egy ilyen dolgot, amit ne megcsinál, az lehetetlenség. Vagy hát. Nem, nem is a aki ezt meg tudná ezt így csinálni, így maga saját erejéből, olyan háttérből, mint ahol a Nehémiás érkezik. <tört> És a Jeremiásról olvasunk egy hasonlót, Jeremiás 1-hez lapozzatok. Jeremiás 1, 1 4-től ig olvassuk. Így szólt hozzám az Úr szava, tehát Jeremiáshoz. Miatt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek, miatt kijöttél az anyamékből, megszenteltelek és profétáló rendeltelek a nép közé. Erre azt mondtam, ó Uram Istenem, én már nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok. Akalmatlan vagyok én arra, hogy proféta legyek. Az Úr pedig azt mondta nekem, Nem mondd ezt, ifjú vagyok, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek és mondd el mindazt, amit parancsolok. Ne fél tőlük, mert én veled vagyok és megszabadítalak, mondja az Úr. Azután kinyújtotta a kezét, az Úr megérintette számat, és azt mondta nekem az Úr, Íme, szádba adom az igé adom igémet. Tessék, neked csak ki kell nyitni, és ennyi. Nem tudsz beszélni, nem baj, nem is kell, én adok mindent. Neked csak a szád kell, a két ajak, a fogak nyelv, zengők, meg Minden Tudjátok, nyelvtanból volt az, hogy biológia órát tartottunk, sose értettem, hogy miért. Lásd, én ma népek és országok fölé téged az népek országok fölé rendelni, az komoly dolog egy ifjútól, aki nem tud beszélni normálisan. lászm. én ma népek és országok fölé téged, hogy gyomnáj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Az alkalmatlan embert Isten országok és népek fölé helyezi, hogy írtson, gyomnájon, pusztítson, romboljon, építsen és plántáljon. Maradandult alkosson. Na, hol volt ebbe az alkalmasság? Egy fiatal zsidó srácnak most miért hallgassanak rá az öreg rabik? Ott az volt, minél öregebb voltál, annál nagyobb volt az értéked a társadalomban. És ugyanígy, ahogy látjuk az építőknek is, nem azt nézték, hogy alkalmas vagyok-e, hanem azt nézték, hogy feladat van, megyünk és csináljuk. A Nehémiás 4 jön a fekete leves, idegény minden happy, meg jól alakulnak a dolgok, és a Nehémiás 4 ugye azt láttuk, hogy betámadják életveszélyes fenyegetést kapnak az ellenségtől, és, és lebesz, megpróbálják lebeszélni a környező zsidók, környéken lakó zsidók, úgy olvasjuk, hogy tízszer kértek minket. Tehát nem egy tanásról volt hanem egy nyaggatásról. És azt olvassuk, hogy hogy Nehémiás így ezeknek minden. És a 13-14-ben Nehémiás 4, 13-14 azt olvassuk, hogy Azért odaállítottam a népet a le, hely legalsó nyílt részére, a várfal mögi nemzetségeik szerint fegyvereikkel, dádáikkal és ijeikkal és együtt. Majd körültekintettem, megálltam és így szóltam az előjárokhoz, a főemberekhez és a többi néphez. Figyeljétek, ne féljetek tőlük, a nagy és rettenetes úrra emlékezzetek, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségetekért és házatokért. Amikor jönnek a támadások, már pedig amikor idáig eljutunk Isten elhívásában, akkor fognak jönni a támadások. Ezt kettő helyről tudjuk. Egyrészt látjuk Nehémiásnál, másrészt ezt tapasztaljuk. Mihály is odaszámad az életedet Istennek, és belász Isten munkájába, és hittel elkezded, akkor azon, jönni fognak a támadások. És figyeljétek, hogy mit támadnak. Támadják a munkát, előtte mondják, hogy na, bemegyünk, és lerombolunk mindent, és oda megyünk, és megöljük őket. És a családjukat is. És mindent. És ez egy nagyon fontos szellemi igazság, amiről itt olvasunk, hogy ha belekezdek Isten munkájába, akkor, akkor ezek mind támadva lesznek. Ha belekezdek Isten munkájába, akkor támadva lesz a munkám, a személyem, a családom. Ezt nem azért mondom, hogy bárkit is visszatartson, mert emlékezetek a korábbi pontokra. Úgy indulunk neki, jó esetben, hogy Isten úrságába, Isten mindenhatóságába vetjük a hitünket. Éppen ezért nem kell féltenünk, úgymond a családunkat, mert Isten meg tudja őket menteni. És van, hogy Isten úgy dönt, hogy hagyja, hogy a sátának bizonyos támadásai betaláljanak. Nem tudom, hogy miért van ez. De hiszem azt, hogy, hogy mindig támadva vagyunk, és Isten mindig ott van. És hogy Isten éppen a szuverenitásából adódóan most hogyan fog beleavatkozni ebbe, vagy nem avatkozik bele, azt nem tudom. De készüljünk erre föl, de ez ne vegy el a bátorságunkat, hanem amikor Isten hív, akkor menjünk. Mert láttuk azt, hogy Nehémiás is ment, és itt nem azt mondja a tizedik unszolásnál, hogy nagyon jó, igazatok lehet. Meg különben is meg akarnak minket tölni, inkább visszamegyek. Biztos állásom van egyébként. Hanem azt mondja, hogy csináljuk tovább, és ragadjunk fegyvert. És ez egy nagyon fontos szellemi dolog, hogy amikor nehézségek vannak, akkor álljunk meg. Ragadjuk meg a lélek fegyvereit, emlékeztek, Ephesus 6-ban hat, olvastuk, elégi, azt is eléggé szétszettük. Álljunk meg, és legyünk azok, akik vagyunk Krisztusban, legyünk harcosok. Álljunk meg, harcoljunk, és harcoljunk a családunkért, és magunkért, és azért a, azért a munkáért is vállaljuk a harcot, amit Isten elkezdett, elkezdett velünk. És akkor nehéz 5 olvassunk egy olyat, hogy, hogy a végethet az eladósodottságnak, meg példát mutat az alakozásból. Olvassuk ugye, hogy generáltat, hogy eladósodva vannak emberek, képtelenek, ilyen adósság spirálba kerülnek, és képtelenek ki belőle. És Nehémiás pedig bemutatja azt, hogy, hogy Isten azt mondta, hogy ne így csináljátok, hanem hét éven te engedjétek el. Ha valaki dolgozott nálad, akkor fizest ki. Ezt emlékeztek, megnéztük. És utána pedig azt olvassuk a, az 5. fejezetnek a 14. versétől, hogy, hogy Nehémiás egy nagyon nagy példát mutat. De miért teszi ezt? Nem azért, hogy Nehémiás egyel előtérbe kerüljön, vagy majd jönnek a választások. Hanem azt a a 15. versben, hogy holott a korábbi helytartók, akik előttem voltak, megtarhelték a népet, és egyben üsseken és többet szedtek betűrű kenyeret és borért, sőt, még az embereik is zsaromkoskodtak a népen, de én nem így tettem, mivel félem az Istent. Mivel félem az Istent. Isten iránti tiszteletből, Isten imádatából tette ezt. Nem... Nehémiást akarta nagyobb rangra emelni, saját magát, nem saját magát akarta kiemelni, hanem Istent. Azt mondta, hogy engem Isten motivál erre. Szokták kérdezni keresztények, hát vagy azt mondják, hogy miért ilyen szeretetlenek, vagy az, hogy miért, miért vagytok ti ilyen szeretetteljesek. Ez a két véglet szokott lenni. Amikor szeretet van egy ember felé, az a Krisztusi szeretet, Ez tapasztaltátok már ti is biztos, hogy valakit, akik nem indokolt szeretni, szeretitek találkoztok az ország másik végéről egy tesóval, és így, á te is golg, is ú, te is megtért és így ú, úgy örülök neked. Ez nem azért van, mert ismerhet, hogy bármi szeretetre miatt ott találtál benne, hanem mert ott van ez a Krisztusi szeretet, az Isten a jövő szeretet. És ezzel a szeretettel és a vagyonával szereti az embereket, nehémiás, Isten dicsőségére. És... Előtte ugye azt néztük, hogy így nehémiás nagyon keményen kiáll, és ez nagyon fontos, azt hiszem, hogy ha valahol bűnit áll, akkor, akkor álljak ki ellene, és mutassak példát azon a területen. Na, ez már nehéz. A kiállás a rossz dolgok ellen az megy. Véleményt tudunk mondani, ítélkezni tudunk, ajtót csapkodni tudunk, de amikor be kell állnunk nekünk dolgozni, az már magamból kiindulva, nekem az nehezebben szokott menni. De nehémiás erre, egy nagyon jó példát ad. Amikor elkezdesz gyomlálni, akkor mutasd meg, hogy hogyan kell építeni. Mutasd meg mindig, hogy hogyan a jobb. Amikor kerestünk most Ederichon a strandon helyet, akkor az volt, hogy át ez nem jó ez a hely. Utca mondta, hogy nem, menjünk arrébb, menjünk arrébb, és Tesson tegnap azt mondta, hogy oké, okay, mehetünk, de mutasd meg, hogy hova. Mert gyakorlatilag tele volt a strand, és akkor egy méterrel alébb tényleg volt egy jobb hely. Mutasd meg, hogy akkor hogyan kell csinálni, ahogy Nehényiás is tette. És ahogy ezt olvashatjuk, ezt a kiállás és példamutatás együttlétét, muta, együtt ami mutatja, hogy komolyan veszem azt az adott problémát, hogy kiállok és példát is mutatok. Ezt látjuk a Timóteus, Timóteusi levélben, 1 Timóteus 4, 12-16. 1 Timóteus 4, 12-16. 1 Timóteus 4, 12-16. Senki megnevesse a te ifjúságodat, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, maga szeretetben, hitben és tisztaságban, amíg megérkezem, legyen gondod a az intésre és a tanításra. Azt mondja 12-ben, Ja, még tovább. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmejegyendékokat, amelyet profétálás által a vének kézretételőjel kaptál. Ezekre legyen gondod, ezekkel foglalkoz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Vigyázz magadra és a tanításra, maradj meg azokban, mert ha ezt teszed, magadat is és hallgatóidat is megmented. Itt arról beszél Pál, azt mondja Timóteusnak, hogy, hogy figyelj, te, te legyél példa. Nem csak azt mondja, hogy legyél példa, hogy mondd meg a tutit hanem azt mondja, hogy légy példa a hívőknek a beszédben, tehát, hogy hogyan beszélsz a maga hogyan viselkedsz a szeretetben, hogy szeretettel vagy mások felé, és a hitben és tisztaságban, hogy te hiszel Istenben, és hogy, hogy elkötelezetten akarod aztán, amit ő akar, hogy kerülöd a bűnt. Legyél példa. És utána meg azt írja később, hogy ne hanyagold el a benne lévő legyen gondod, vigyázz magadra és a tanításra. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy vigyázz arra, amit megtanultál, és a 13. versben pedig legyen gondol a felolvasásra, az a tanításra. Beszélj róla, és élt meg. Ugyanahogy Nehémiás is beszélt róla, és megélte azt, hogy mit jelent ö, bőkezőnek, szeretetteljesnek lenni az anyagi javakkal. Aztán... Ö, Nehémiás hadban látjuk azt, hogy, hogy megpróbálják őt ellehetetleníteni de, a személyében, de hogy tudatosan Istenre támaszkodik. És e, ez azt mutatja, hogy azt tudjuk be hogy aki a munka, azért a felelősség. Hogyha Nehémiás magának tulajdonította volna ezt a munkát, akkor ővé lett volna a felelősség, és akkor ezek a támadások, ezekbe is találtak volna, és Nehémiás ott volna. Elbújdokol, megölik, nem így alakult volna a történet. De Nehémiás végig Istenre támaszkodik. És... E, azt olvassuk, amikor ö, ö, odaér a, a zsidó nép a vörös tengerhez, akkor azt mondja Mózes, hogy ne féljetek, álljatok meg, mert Isten harcol értetek. Mindenki kiakadhat Azért Éosztályi, de minket, hogy itt halljunk meg. Nem lett volna sír, elég sírhely nekünk, egyéb tömba ki kellett hozni a pusztába? Isten azt mondja, ugye Mózes azt mondja, hogy, hogy, hogy álljatok meg, mert Isten harcol értetek. Isten harcolja az ő harcait, nem én harcolom. Ezért nem kell személyesnek vegyem, amikor támadnak. Ezek szellemi, szellemi kötelező dolog, hogy a, benne van a sátán munkakörű leíráság, hogy ha a keresztények valamit Isten akaratába tesznek, akkor az támadja meg. Nem ránk haragszik, hanem Istenre. És Isten munkája, Istennek a, a felelősségét ne akarjuk magunkra venni, ne akarjuk megvédeni Istent. Isten majd megvédi magát. És Neimias nagyon jól csinálja, azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ezen foglalkozok. Nem kezdel szájkaratézni, meg válaszleveleket írogatni, hogy ah, nem is igaz, amit mondtok. meg ilyesmi, azt mondja, hogy én ebben nem veszek részt, viszont a nem foglalkozok vele. És a Nehémiás hétben pedig azt, azt látjuk, hogy, hogy Nehémiás űröket állítat a városban, tehát megerősíti még jobban azt a munkát, és hogy megtalálja a hazatértek névsorát. És egy Nehémiás könyve vesz egy fordulatot, Eddig Nehémiásról volt szó többnyire, és most jönnek ilyen népfejezetek, tehát amik a népről szólnak. A nyolcban azt olvassuk, hogy ugye egy Isten tartanak, belátják, hogy bűnösök, és emiatt sírnak, de hogy, hogy utána följák a figyelmet, hogy figyeljetek Istennek, örüljetek, és tartanak egy sátoros ünnepet. Tehát van egy ilyen, egy ilyen meglátása a bűnös állapotuknak elkezdenek sírni, és aztán ebből lesz egy, egy ilyen tudatosságból mondják, hogy te sácok, Hát Isten napja van. Örüljünk. És hogyha megláttam a bűnt az életemben, akkor nem szabad, hagy, nem szabad, hogy ez a felismerés ez lehúzzon. Nem a bűnre kell nézni, hanem Istenre. Nem az az életünk célja, hogy a bűntelenek legyünk, hanem az a cél, hogy Istennek kapcsolatban legyünk. Ehhez a bűn, bűnt, bűnnek a, bűnnek a le, le, bűnevol leszámolás egy lépése, de nem erről szól. A keresztény élet nem arról szól, hogy hogyan kerüljük ki a bűnöket, hanem arról szól, hogy megismerjük Istent. És minél jobban megismerjük Istent, annál jobban rájövünk, hogy a bűneink akadályok ebben, és azért megkobálunk azokkal lesz Az csak egy eszköz, egy másodlagos dolog. Nem cél. A cél az, hogy Isten megismerjük. És az, hogyha meglátom azt, hogy, hogy, hogy, hogy bűnös vagyok, akkor tegyem le, és adjak hálát Istennek, hogy megszabadított ebből, és örüljek neki. Kicsit furcsa ez a hozzáállás, de barátkozunk a gondolatával, hogy ez, ez, ez, egy, ez egy bibliai alapokon nyugvó dolog, amit itt Izrael csinál. Hogy azt mondják, hogy Isten megszabadított minket, akkor örüljünk. És utána mi, a sátoros ünnep, Isten gondoskodását ünneplik meg. Előre hálát adnak Istennek azért, hogy meg fogja áldani a évben is a termést. Egy ilyen És ez, ez, ez nagyon, nagyon jó dolog. Ugyanakkor, de nagy vastá kiemelt felkeltőrös betűkkel van itt a papíron. mondja jön a Nehémiás 9-10, amikor van egy ilyen bűnbánat. Ne a bűnre tekintsünk, de foglalkozzunk a bűnnel. Ne a bűn legyen a célunk, a bűntől van a mentesség, de igenis, foglalkozzunk a bűnnel, és hagyjuk el a bűnöket. És... Ö, ö, Szálljuk oda magunkat, mert ezt látjuk a tizenédik versben, nem jó a gyakorlat, mert egy olyan dolgokat ígérnek Istennek, amit tudjuk, hogy nem tudnak betartani, hogy mindig mindent meg fogunk tartani. Ebben már belebuktak, és látjuk, hogy később is belebukik a zsidóság abban, amit a tizedik fejezetben ígérnek. De hogy mégis ott van egy nagyon komoly odaszállás Istennek. Van egy, meglátják a bűnösségüket, ünnepelnek majd meglátják a bűnösségüket, megbánják ezt, ezt látjuk a 9. fejezetben, és utána látjuk, hogy látunk egy szállást. És ez is kell, hogy amikor Isten elkezd dolgozni rajtunk keresztül, akkor lesznek bűnök, föl fognak jönni. Miért? Mert Isten felé próbálok haladni, és látom, hogy valami nem jó, valami, valami zörök. És hátranézek, és ott van egy bűn, így, így kapaszkodik a lábamban, én is jövök elnád. És akkor azt kell csinálni, én ezzel leszámolok ezzel a bűnnel, Ténylegesen foglalkozok vele, ha kell, mélyebben, ha kell, akkor segítséget kérek ebben. Ha kell, akkor, akkor nem tudom, nem, kváli, úgymond, értsétek, a szakemberhez fordulok, lelki gondozóhoz, vagy, vagy, vagy, vagy bármi ilyesmi. De hogy megyek tovább, de igenis foglalkozz a bűnnel. Ne egy ilyen, Isten elhívott minket, halleluja, a bűnnek nincs hatalma, halleluja, halleluja, és akkor azt veszünk észre, hogy fél lépést tettünk életünk alatt. Miért? Mert egyre többiek is gonosz bűn kapaszkodik, és így fogja le a lábunkat. És egy fél lépést tudunk megtenni, mert saját erőből mentünk. Jó motivációból, de kihagytuk azt, ami, az igazi, ami, ami a megváltásnak, Krisztus halálnak a fő eredménye. Azt, hogy azok a bűnök, amit minket elválasztanak Istentől, azoktól el is meg tudunk szabadulni. Mindenért meghalt Krisztus, és ezeket le tudjuk tenni, ezeket a bűnöket, és tudunk ezek nélkül tovább menni. Ez előtte nem volt lehetséges. És akkor a XI. vejezetben azt látjuk, hogy, hogy be is népesítik a, a várost ugye a vezetők, vannak ugye minden tizedik, mert talán emlékeztek, és vannak önként betelepülők is. És nem, nem egy ritka eset, amikor valaki úgy tekint a keresztény életére, hogy egy ilyen, egy ilyen, ilyen kicsit, mint ez a, ez a vezeklő őv. Hogy új én fölveszem és így csinálom, csinálom, csinálom. Nem, Isten nem arra hívott el minket, bár gyakran használom ezt a falépítős dolgonak a projekt kifejezés. Isten nem projektre hívott el minket, hanem életre hívott minket. Az élettel pedig mit kell csinálni? Nem kirakni egy kép, bekeretezni és fölrakni a falra, hogy igen, nekem tudom, hogy van egy ilyen, de én most projekteken dolgozok és megszentődés projekt van. Nem, éld az életedet. Nem azért építette Isten föl, Nehémiásra a várost, hogy aztán ott legyen üresen, hanem hogy meg legyen töltve élettel. És ezért betelepülnek az emberek, van, aki önként, van, aki kicsit kényszerből, a vezetőknek meg hát kötelességük, de hogy Isten meg akarja tölteni azt a munkát. Isten nem olyanokat csinál, mint Kínában vannak ezek a szellemvárosok, hogy megmutassák, hogy ők mikre képesek, és üres városokat felúznak a semmi közepén, amiben elfért több százer ember. Isten, amikor elhív minket, és valamit elkezd rajtunk keresztül munkálni, az azért akarja, mert hogy ebben éljünk, ezt, élvezzük ennek a gyümölcsét. Hogy élvezzük azt, hogy látjuk emberek életét megváltozni, hogy látjuk, hogy megtérnek emberek, hogy látjuk azt, hogy, hogy gyógyulnak emberek, hogy látjuk azt, hogy felépülnek akár fizikai dolgok, egy városfal, nehémiás esetén, vagy egy projekt, vagy tudunk ételt adni, vagy lesz egy alapítványunk, aki tud segíteni, nem tudom, fogyatékkal élőkkel. Élvezzük ezeket a dolgokat, élvezzük azt, hogy Isten fölép dolgokat, és mi ennek részesei lehetünk. És ott élhetünk Isten munkájában. A Máté 9-ben azt olvassuk, hogy, hogy amikor Jézus meggyógyít egy embert, Máté 9, 1-8, nem tart már sokáig. Látom, már láttam, egyre több szemhéját látok már. Máté 9, 1-8, már sajátomat belülről. Oda visznek hozzá egy béna embert, és van elej, vele az elején egy ilyen, mondhatjuk úgy, teológiai vita, hogy most akkor mi az egyszerűbb bocs, a bűnöket megbocsájtani, vagy egy, egy bénát lábra állítani. És ö, a hatodiktól olvassam, de azért, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a Földön a bűnöket megbocsájtani, ekkor azt mondta Bérának, kej föl, vedd a és menj haza. Erre az felkelt, és hazament. Amikor a sokaság ezt látta, többent, és dicsődjét te Isten, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. Nem ott van a vége, hogy kej föl, és járjál, hanem azt mondja, hogy menjél haza. Miért megy haza az ember? Nem azért megy haza, hogy aztán üljön a sarokba, mert neki már igazából, ő már... Reprezentálta Isten nagyságát, neki több esett nagyobb célja, nem lehet az életbe, hanem menj haza, és éld az életedet. Olvassuk máshol azt, hogy megbocsátottak a bűnét, mennyel is és többet ne védkezz. Ha ne és többet ne védkezz, megint nem ezt a passzivitást jelenti, hogy csukd be a szemedet, és ne vegyél levegőt. Hanem azt mondja, hogy el, éld az életedet, de kerüld a bűnt. És Isten soha nem arra hív minket, hogy elérünk valamit, akkor ott megállunk, hanem Isten egy életre hív minket. Megint csak nem bűn, nem projektek, nem áldásokról szól az életünk, hanem arra, hogy a mindenható élő Istennek kapcsolatban lehetünk. Na ez jó dolog, és ez túlmutat az emberi életen. Mert a halálunk után mit viszünk magunkkal? Átvisszük az, hogy milyen jó tudtunk bűnöket elkerülni, vagy hogy létrehoztunk egy gyermekétkeztetési egyesületet, vagy alapítványt. Mi az, amit tovább viszünk Ezeket nem visszük tovább. Hanem amikor odaállunk Istennek, akkor azt mondjuk, hogy ah, eljött a lévre, és most már találkozhatunk, mint amikor van egy levelezőtárs, ez kicsit romantikus filmes, és akkor írkálnak egymásnak, és akkor egyszer csak így szemtől szembe találkoznak. És aztán, ugye ezek voltak a népfejezetek, a 8 a 11 ami a népről szól, és azután a 12.-13-ban azt látjuk, hogy megint nehémiás és a nép kapcsolatáról van szó. Azt látjuk a Nehémiás 12 hogy egy felszentelik a falat és dicsőítik Istent. És itt ugye mondtam is anno, hogy, hogy Nehémiás küldetése véget ért. Hiszen ő azért jött el, hogy megcsinálja, helyreállítsa a falat, ez megtörtént, felszentelik és van egy nagy záró Isten tisztelet. De hogy itt nem ér véget Nehémiás könyve, mert van még egy 16. fejezet és mindjárt visszatérünk. A Nehémiás itt a 12. fejezetben felhívja a figyelmet Istenre. Azt mondja, amit ugye koncertek végén szoktak csinálni, hogy megy a taps, keresztény koncert, és akkor áll a dicsőítés vezető, is így csinál. Ez baromi nehéz lehet, főleg egy jó sikerült koncert után, azt mondani, hogy tényleg Isteni a dicsőség, de hogy ugyanazt csinálj nehémiás srácok. Oké, okay, hogy Isten engem használ, de én csak egy eszköz vagyok. Egy darab követ is használhatott valahogyan erre. Ő engem akart használni. Isteni a dicsőség. És ezért van az, hogy Nehimies csinál két dicsőítő csapatot, és körbe a fal körül, és megállnak a templomnál. Ez egész arra mutat, hogy Isteni a dicsőség azért, hogy mit végzett rajtunk, rajtam keresztül. És hogyha ha projektet nézzük, akkor büszkék lehetünk. Mert Isten használt minket. És ez valahol... Jó természetes dolog, hogy örülünk ennek, de hogy a dicsőséget azt mindig adjuk Istennek. És azt gondolom, hogy, hogy egy Isten szolgájának az egyik legfontosabb ö, tulajdonsága az az ilyen alázat. Nem azt mondom, hogy ha ja, én olyan rossz vagyok, nem egy önvád, nem egy ilyen magamat lenyomom és kínzom a lelkiismeretemet, és semmilyen ö, ö, erényemet nem ismerem el, hanem azt mondom, hogy igen, ezek valóban megvanak, de mindezért Isteni a dicsőség. Mert ha Isten idáig elhoz, akkor jön el az a pillanat, amikor na, akkor most hogyan értékeled? Ez te voltál? Technikailag igen. De mégis kihozott a téged ide, Nehémiás? Ki volt az, aki a király előtt, a királytól, királynak jó szándékot adott? Ki az, aki, aki megőrzött téged az utazáson? Ki az, aki megőzött az ellenségeitől? Ki az, aki adott felismerést, hogy ne menj be a templomnak, a, ne zárkozz be abba a házba? Vagy a templomban ne be, mert ez egy csapda. Ki adta ezt neked? És ne hívjás azt mondja, ez nekem Isten adta. És ezért Istennek adja a dicsőséget, ezt látjuk a 12. fejezetben. És örüljünk a sikereknek, amik vannak ilyen így lelki, élet, lelki életünkben, de Istennek adjuk a dicsőséget. Örülj, és mondd azt, hogy Istenem, köszönöm, hogy ezt adtad. Mint egy gyerek is megkapja az ajándékát, nem azt mondja, hogy jaj, apa, nekem az sokkal többet ér, hogy te adtál nekem, és hogy szeretsz. Örül annak a játéknak, főleg, ha mondjuk van nagyértékű legó, vagy baba, vagy ilyesmi. és is szeretnék nagyértékű legót, de mindegy csak kacat lenne belőle. Ö, tehát, hogy örüljünk annak, amit kapunk Istentől, amiben belevesz minket. De, de, de mégsem az ajándéka lényeg, hanem Isten. És ezért Istenek adjunk dicsőséget. És a 13. fejezet, az pedig a leggyakorlatilisabb fejezet az egészben talán, az egész könyvben. Itt láttuk azt, hogy Neimiasnek van egy ilyen nagyon erős Istenre mutatása, egy ilyen, ú, megyek és csinálom, és ott vagyok, és konfrontálódok és minden. És a 13. fejezetben már ugye vége van a projektnek, mondhatjuk azt, fölépült a lábfal, meg volt a dicsőítés, van a cseresznye a torta tetején, dekor, kész, mehet ki. De ahogy van egy 13. fejezet amiben azt látjuk, hogy nehémiás rendet tesz. A vegyes házasságok területén, a korrupció területén, meg a, szombatnapnak a, terület, a szombatnap területén. Azzal, hogy elérsz valamit, nincs vége. Miért? Mert nem projektről szól, nem egy bűn nem egy, egy szolgálat elvégzéséről, nem egy gyülekezeti létszám eléréséről, hanem az Isten, Isten az életről szól az életem. És az életnek akkor van vége, amikor meghalsz. Amikor elérsz valamit, akkor nincs úgymond megállás. Persze örüljünk, meg tartsunk dicsőítést, meg a kell, akkor pihenjünk, mert a testünknek kell ez a pihenés, meg az agyunknak is néha, nem gyakran. De hogy, hogy legyek, legyek, legyek olyan, aki, aki rendben is tartja ezeket a dolgokat, itt Nehém ilyes esetén ezt látjuk. Felépül a város, de ő odafigyel a tartalmára, a városnak, odafigyel a népre. Megint mindezt miért Isten félelmében? És nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy legyünk ilyen, ilyen ne ilyen, ilyen végvárók, hogy ja, de jó lesz, ha egyszer már nyugdíjba mehetek a pásztori pozíciómban. Nem gondolom, hogy én csak egy évet csinálom, és nyugdíjas úgy leszek. De hogy, hogy ne legyenek ilyen, hogy ja, de jó lesz, ha egyszer végére érünk. Szülők szokták mondani, majd, ha gyerekek kirepültek otthon, akkor jönnek az unokák. Vagy a köztes időszakban vagy egy gyerek jön a mostanai, meg kaját, kaját viszi iszennyest hozza, meg ilyenek. Az életünk az arról szól, hogy Istennel kapcsolatban vagyunk, és Isten használ minket. Vannak időszakok, amikor egy dedikált projektben, de egyébként ez csak egy, megint csak egy másodlagos dolog. Az elsődleges dolg az, hogy Istennel kapcsolat. És ezt látjuk nehémiás életében. És csináltam egy táblázatot, hogy, hogy így próbáltam összeszedni négy dolgot, hogy mit tett nehémiás és miért tette. Mert ebből látszik. De azt látjuk, hogy a saját életét és a karrierét kockáztatva belevágott a fal felépítésében. Ezt láttam, hogy az első két fejezetbe háromban. És mit ezt azért tette? Mert elkötelezett volt Isten és Isten népes szolgálatára. Látjuk, hogy van egy elköteleződése, és ezért megy, semmit sem ö, tartva ö, kárnak, ha bukik, még a saját életét sem. Aztán a nehézségekben és a támadásokban kitartó, meg ellenálló, meg és Miért van ez? Azért, mert tudta, hogy Isten elhívta és meg is fogja tartani az elhívását. Isten nem azért hívta ki őt Egyiptomból, hogy meghajjon a sivatagba ahogy az zsidósággal is ezt tette. Isten nem azért hívta a ezt a falépítésére, hogy aztán, aztán ezt le kell, le kell húzni a rolót. Látjuk azt, hogy konfrontálódik a saját népével. Azért be, hogy vezetőnek az nem egy jó dolog, amikor a népe ellen elkezd beszélni, mert akkor a népszerűségi mutatói, azok így békaseggel lekerülnek. Konfrontálódik népe, a néppel, akkor, hogyha Isten akaratával szembe mennek, vagy rosszat cselekszenek. Miért tette ezt? Azért, mert tudta, hogy Istennek tetszeni fontosabb, mint az embereknek. Mert Isten fontosabb volt neki, Isten szemében, hogy ő kicsoda. Hogy Istennek tetszem fontosabb volt, mint hogy az embereknek tetszen. Ez egy Nekem ez nagyon nehéz. Én nagyon küzdök a megfelelési kényszerremmel, meg szerintem nem vagyok ezzel egyedül. De Nehemi esetben egy nagyon jó példa. És azt is látjuk, hogy újra és újra Istennek adja a dicsőséget. Többször visszajön ez, hogy Istenem erősíts meg. Isten félelmébe ezt. Uram, emlékez meg arra, hogy mit tettem a Te nevedben. Ilyeneket olvassunk újra és újra. Ez azért van, mert bármilyen jó nevvezető is volt Nehémiás, tudta, hogy Isten az erős, és nem ő. Isten az, aki jó vezető, és nem ő. Ő egy báb. Ő egy eszköz. És végtudatában volt ennek. És... Ahogy ezt az egészet még jobban összefoglaljam, most kell maradni, mert most van az egész tanításnak a kulcsa, jó? Ha megkérdezem jövőjét, a emlékeztek, miről van szakva, nagyjából ezt kell elmondani. Hát. E Nei, sikerének a kulcsa, az kettő dolog volt. És visszakanyarodva a tanítás elejére, az én sikeres életemnek, ugye az most nagyon trendi keresztényel hangzott, az én, ö, értsétek jól, sikeres keresztény életemnek a kulcsa is kettő dolog. Az első az Isten ismeret. És a másik az elköteleződés. Meglátni a valóságot Istenről, és belehelni abba, amit Isten akar. Az ismeret és az elköteleződés. Ha az elköteleződés van meg, akkor, egy, egy, akkor egy, lehet egy gyönyörű szép hullócsillag leszel. Kettő másodpercig tartasz, és így láttad? Ö, nem. Ennyi lesz akkor az örök szempontjából az életed. Közben rámegy egy csomó minden, család, szolgálat, munka, ö, más a gyerekeidet, minden rossz dolog összejön, ha az elköteleződés mond meg. Ha megvan az Isten ismeret, nagyon jó. Akkor a vízfejed lesz, hogy egyszer kidurog. És így, az, amikor megkérdezik a temetésedben beszélnek, akkor hát nem tudok rosszálni, csak hogy minden tanításon ott volt, és jegyzetelt. A kettő együtt. Isten ismeret és elköteleződés. Abból lesznek a Hát most, hogy szépen mondjuk a csillagok, vagy a, nem tudom, a szuper dolgok. Ilyen nagy, fényes dolgot képzeljetek el, ami folyamatosan ott van és látják. És generációkkal később, amikor 150 év múlva az Esztergomi, vagy Győri, vagy bárkinek az a gyülekezetének a történetét felolvassák, akkor ott következik három oldal. Amiből nem az van, hogy úhanna na, jó, van, van egy negatív példa vasárnapi iskolában, hanem az, hogy, hogy azt a, ez egy követendő példa. Olyan lesz, mint amikor olvasol egy missionáriusról. Olvasol mondjuk, mondjuk watchman ról vagy vagy Taylor-ról, azt mondta, hogy na igen, valami ilyesmit szeretnék. De olyan lesz el, ha ez a kép dolog megvan az Isten ismeret és az elköteleződés Isten mellett. Kettő együtt az, amit nehéz mi látunk. És ö, szeretnék ezért imádkozni. Ö, nem, biztos vagyok benne, hogy valamilyen az elmúlt 57 és fél percben valamilyen ö, gondolat megfogott titeket. Lehet, hogy az volt, hogy hát ez mind szép és jó, de Na, próbáltam, de nem össze. Lehet, hogy az mondat, hogy ú, megint meg akarom próbálni. Szeretnémek arra a titeket, hogy, hogy ezt megnéztük, és látjátok, hogy nem egy-egy igényt néztünk meg, hanem ahol, ahol, ahol szükségesen látom, ott, ott hoztam más igéket is alá támasztam, amit látunk Nehém Ez, amit elmondtam, az valóság. És nagyon-nagyon fontos. A következő időszakra, hogy, hogy Isten valóságába belálljunk. Mert az apostolok cselekedetei erről szól, hogy Isten ereje valóságos. És nem lesznek itt, legalábbis nem tervezek semmi ilyesmit, ilyen nagy gyógyító alkalmak, és nem fogunk nyelveken szólni. Ha valaki nyelveken szól, nyugodtan, ha van magyarázó, most ma azt mondom, hogy király volt, ha nem, akkor megmondom, hogy többet ilyen ne csináljon. Jó, de ne arra számítsatok, hogy itt most ilyen szuper karizmatikus irányba elmegyünk. De Isten, nemben, valami humor a szemedbe. De, de Isten erejét csak akkor tudjuk megérteni, és akkor, tudjuk, akkor tud a, a mi korszakunk is egyfajta apostolok cselekedeteivé válni, hogyha megvan az Isten ismeret, és megvan az elköteleződés, és, ezt, és Isten dolgait el tudjuk egy szellem igazságként fogadni, és rá, rá tudunk állni. Úgyhogy kérlek hogy gondolkozzatok ezen, akármilyen státuszában is vagytok ennek a két dolognak, Bár hogyan is áll az Isten ismeretetek, bármilyen is mondjuk erős vagy döcögös vagy nincs elköteleződésetek Isten mellett, meg az, ő, meg az ő munkája mellett, de legyetek nyitottak erre, gondolkozzatok ezen. És hogyha ott van bennetek a vágy arra, hogy igen, én akarom azt, hogy olyan legyek, aki, aki jó nyomot hagy, ha akarok Isten dicsőségére lenni, akkor, akkor Isten meg fogja mutatni, hiszen az, hogy az apostol azért kezdjük el mert Isten meg akarja mutatni azt, hogy ő, az ő munkája az nem csak akkor működött, hanem Isten most is akarja használni az ő tanítványait, minket, arra, hogy elérjen embereket, és hogy áldás legyünk. Ezért szeretnék imádkozni, és kérlek titeket, hogy, hogy így... Ha van menetek egy ilyen odaszállás, akkor, akkor, akkor ezt vigyétek Isten el, mondjátok el neki, hogy Istenem, én nem tudom, hogy mi ez, meg hogy lesz, meg hogy akarod, meg mit szeretnél, meg azt sem tudom teljesen, hogy miről, mire iratkozok föl, de én ezt akarom, úgyhogy aláírom. Ha te nem érzed ezt, a, ezt az elköteleződést, de tudod, hogy kellene valamit, de hogy mégis érzel valami határt, akkor, akkor kérdez meg Istenet, hogy Istenem, mi az, ami ekem akadály? Nem ismerlek. Nem akarok, lusta vagyok, mint a pásztorunk, lusta vagyok egyébként, nagyon sokszor, de küzdök velem. Menjünk Isten elé, és, és csak egyszerűen kérjük, hogy hogyha, ha akarjuk ezt, amit Nehémiásnál láttunk, meg millió egy embernél a Bibliában, hogy ezt akarjuk, akkor hogy Isten ebbe használjon minket. És ez nem egy ilyen kis könnyed vasárnap délutáni cselekedet lesz, hogy jaj, de jó, hogy kicsit legalább csukott szemmel is lehetett tanítás végén, többet, mint tanítás alatt, bár nagyon nyugodtan lehet aludni. Ö, akkor, tehát, hogyha, ha így, ezt, ezt gondoljátok át, mert ez egy, ez egy olyan dolog, mint amikor, amikor valaki azt mondja az oltár előtt, meg a terembe, hogy igen, hozzámegyek, feleségül veszem, ez egy életre szól elköteleződésnek a kezdete. És ezt megtapasztaltam, hogy amikor azt mondom Istennek, hogy, hogy Isten én akarok téged szolgálni, akkor Isten azt mondja, hogy jó, van egy pozíció, kéne menni, azért vagyok itt. Ha ezt tudtam volna előre, hogy ez ilyen komoly dolog, akkor még jobban meggondolom, persze jó döntés volt, nem azt mondom, de, de nagyon komoly elköteleződést történhet meg most már ma. És csak így gondolkozzatok ezzel, és ha úgy érzitek, hogy meg akarjátok hozni, hozzátok meg, mert Isten nem fog cserben hagyni, Isten nem fog megcsúfolni, Isten nem fog ezt mondani, jaj, de aranyos, hát, aranyos próbálkozás majd, gyere vissza ölt év múlva, Isten azt fog menni hogy, hogy ah, ezt vártam, gyere, akarlak továbbvinni azon az úton. Ezt közben feladatok, de olyan jó, hogy akarsz többet tőlem, hogy akarsz az én lenni, hogy, hogy akarod, hogy jobban megérthessem a, szeretet, hogy megérthess a szeretetemet, hogy jobban tudjál te is szeretni engem. Isten várja a válaszunkat. És ha azt mondjuk, hogy Isten mi most nem kérek, Isten akkor se fogja azt mondani, hogy akkor a kénköves pokol összes tüzét rátküldöm, és Isten azt mondja, hogy akkor is szeretlek. És és gyere, és türelmes vagyok, és várok rád, amit lesz, mert az életed utolsó napjában is tudnak használni téged. Köszönöm Istenem azt, hogy így jöhetünk hozzád, köszönöm azt, hogy te, te fogadsz minket, köszönöm Uram azt, hogy Te akarsz használni minket, köszönöm azt, hogy nem csak csak hogy néhány nehémiást ilyest hívsz el, hanem, hanem Te belülünk is ilyen, ilyen embereket akarok csinálni, Uram, akik, akik belét kapaszkodnak, akik, akik téged tartanak az úroknak, akik tőled kapják az erőt és nem adják maguknak a dicsőséget, akikben megvan az Isten ismeret és megvan az elhatározás és a cselekvés is. Én kérlek, Uram téged, hogy akik hogy, hogy, hogy itt vagyunk, és, és még jobban vágyunk arra, hogy az életünk az, az rólad szóljon. Kélek Uram, hogy, hogy adj, nekünk, adj nekünk bátorságot meghozni ezt a döntést, és adj bátorságot, meg adj emlékezetet, meg végtelen nagy erőt arra, hogy meg is tudjunk a hétköznapokon meg minden nap ebben állni. És köszönöm, Uram, előre azokat az állásokat, amiket rajtunk keresztül akarsz adni a mi életünkben, mások életében. Köszönöm, Uram, az, hogy te meg fogsz minket tartani a támadásokba, hogy amikor, amikor az anyagbiztonságunk, az életünk, vagy a családunk élete, vagy a munkánk, vagy a gyülekezet, vagy bármilyen támadás alatt, Uram, te akkor is ki fogsz állni. És, és, és bizonyítani fogod azt, hogy te, te mindenhatós szerető Isten vagy. És kérlek Uram azokért is, akik, akik így érzik azt, meg minden ilyen, nem vagyunk alkalmasak, sose leszünk erre teljesen kész. De Uram, aki, aki nem tudja ezt valamilyen ezt a döntést meghozni, akinek még van valami elintézni valója az életben, aki várni akar, vagy, vagy bármi ilyesmi van az életében, vagy elfáradt, mert már próbálta ezt megtenni, ezt az alapszállást, és nem sikerült. Kélek Uram, hogy mutass rá az életünkben azokra a dolgokra, amikkel először foglalkozni kell, amiket kiismerni, amiket bűnöket elhagyni. Én, Uram, hiszem azt, hogy te, te, te tudsz használni mindenkit, mert nincs számodra alkalmatban, nincsen túl fiatal, túl öreg, nincsen semmilyen képesség, aminek a megléte vagy a hiánya, Uram, nálad akadát jelenthetne, mert tudom, Te, te formálod a szíveket, és, és, és a kövekből is tudsz kiakat támasztani, amit Te belőlünk akarsz magadnak. Köszönöm, uram, azt, hogy, hogy mehetünk hozzád, és hogy, hogy, hogy bármikor meghozhatjuk ezt a döntést mellettad. És most kérlek, hogy, hogy mutasd meg most az apostolok cselekedeteiben is, hogy mi, hogyan akarsz te használni minket. Mik azok a cselekedetek, amik mi nem itt de mint tanítványi, uram, te akarsz? És köszönöm azt, hogy az erőt az mindig ott lesz, és nem, nem fogunk így egy vakfoltra vetődni, soha, Uram, hogyha te küldesz, mert te mindig ott fogsz várni, és a terőd az mindig ott lesz készen is, és, és használni is fogod azt, és megmutatod a dicsőséget. Köszönöm neked, Uram, ezt, és köszönöm azt, hogy megbocsájtad a bűneinket, köszönöm azt, hogy, hogy az életünk. Keresztény életünk az, az veled való kapcsolatról, és szóval nem projektekről, és nem kell bizonyítanunk a bűneink elhagyásával, meg jó cselekedetekkel, meg, meg, meg ilyen, ilyen keresztény projektekkel, nem kell bizonyítani. Hanem, Uram, egyszerűen az élet, amit veled élünk, az az neked az azt mondod, hogy ezt ez, ez vártam, és erre vágyok, és, és, és ezen akarsz, keresztül akarsz minket formálni. Köszön neked, nem hogy jöhetünk hozzá és... És köszönöm, hogy megáldasz minket azon a héten, és köszönöm Nehémiás életét, hogy, hogy leírtad nekünk, és hogy, hogy tanulhatunk belőle, és, és egyre jobban Nehémiás történetén keresztül is a te Köszönöm ezt neked az Úr Jezus, hogy megkértelek.